Мені пригадалась антиутопія російського письменника Зам'ятіна «Ми». Там змальовано суспільство тотального контролю, де вже й не люди, номери ходять вулицями. Це вже й не суспільство, за великим рахунком, а цивілізація роботів, в якій роботи контролюють і керують роботами але тож книга – художній твір. А коли перед тобою постає примара такого суспільства, яка могла стати реальністю,